Ребекка Ярос, четверте крило, розділ 38. Якщо зіткнення з незнайомою отрутою, краще дати пацієнту всі наявні антидоти. Пацієнт у будь-якому разі помре, але ви хоч би дізнаєтеся про щось нове. Майро Фердерік – сучасний посібник для цілителів. Я думала, що помру. Навколо шипів вітер, шлунок ніби залишився десь наді мною, бо я падала. нескінченно падала. Тир не заревів. І від паніки в його крику я розплющила очі, щоб побачити, як він спікірував за мною. Але не відчувала його в голові, не відчувала під ногами підлоги бібліотеки, не могла торкнутися енергії. Я була відрізана більше не заземлена. Спина щось різалася, вибивши з мене дух, і падіння сповільнилося, але не припинилося, а довкола наростало і гасло золоте марево. Вітер стих, гуркіт руйнувався, і звуки різани не припинилися, зате вогонь усередині вирував, пожираючи мене гарячими зубами. Час. Андарна зупинила час залишком своїх сил. Я на її спині падала, тому що їй не вистачало сил нести мене. Зате вистачало відваги увірватися в гущавину битви. Тепер горіли й мої очі. Її не повинно бути тут. Вона повинна була чекати фортпості в безпеці, ховаючись від Вверн тричі більших за нею. Чи залишилися Верні? Чи ми дістали всіх? Коли знову зрушив і по шкірі хльоснув вітер, я зісковзнула з її спини у сильні людські руки. Вайлет. Я пізнала глибокий панікуючий голос ксаден, але не могла рушити, не могла навіть розліпити губи, щоб видати крик болю від того, що він натиснув на рану. От лайну, це отрута, Борися. Отрута, кинджал із зеленим наконечником. Але що за отрута може паралізувати не лише організм, а й магію? «Я про тебе подбаю. Тільки, тільки живи. Будь ласка, живи». Звісно, він хотів, щоб я жила. Я важлива для власного виживання. Потрібно були всі сили, але я не могла на секунду підняти повіки, а від неприхованого страху в його очах тьохнуло моє серце, перш ніж я не притомніла. «Може, це й отрута?» – сказав хтось низьким голосом, коли я прийшла до тями, хоча й не могла розплющити очі. «Може, Гарік?» Боги, як же все боліло, може, це магія? Ти бачиш, як вона шарахнула блискавкою прямо в голову Венітеля? питав хтось. Не зараз, практично просто гнав боді. Вона тебе врятувала, усіх нас врятувала. Але ж не всіх Солейн і Ліам мертві. У неї кров чорна, гаркнув Ксаден, притискаючи мене до грудей. Напевно, отрута, і Моджен плакала і ніколи не чула, що вона плакала. Самі подивіться, їй потрібно доставити до базгіату. Може, хоча б нолом зможе допомогти. Так, Нолом. Мене треба відвести до Нолома. Але я не могла нічого сказати, не могла розтиснути губ, не могла потягнутися до стежок у думках, з якими вже звикла, як з власним диханням. Бути відрізаним від терна, від Андарни, від Ксадена, катування. Туди летіти 20 годин, підвищив голок Саден. До того ж я певен, що в неї зламана рука. За 20 годин я вже буду мертва. Обіцянка ніжного буття вже манила в краю свідомості, обіцянка спокою, якщо я погоджуся розслабитися. Є ближче місце, тихо сказав Садин, і я відчула його пальці на щоці. Рух страшно ніжний. Мене знову охопила хвиля вогню, випалюючи нерви, але я не могла лише лежати та терпіти. Припиніть, боги, припиніть це. Та ти жартуєш, зашпів хтось у відповідь. Ти ризикуєш усім, попередив Гарік, поки мене затягував сон. Мій єдиний порятунок від пакучого болю. Терн заревів так голосно, що в мене завібрувала грудна клітка. Хоча б він поряд. «Краще не повторюй, – пробормотілає Моджин, – а то він тебе живцем і не забувай, якщо помре вона, мабуть, помре й ксаден». «Я йому не забороняю, просто нагадую, що стоїть на кону», – відповів Гарік. «Чи відчував Терн розрив між нами? Чи страждав так само, як я? Чи міг бути отруєним і той меч? Чи може Андарт налітати? Чи треба спати? Спати». Ось що потрібно мені про холодний, блаженний, порожній сон. Та мені начхати, що зі мною буде, репетував на когось Ксаден. Ми це наказ. Нагадувати не обов'язково. Ми її врятуємо. Це бодні, здається. Виправдає своє прізвисько. Борись, Вайленс, прошепотів мені на вугу Ксаден, потім голосніше комусь остронь. Треба доставити йому, милитиму. Я відчула, як він мене несе, але агонія від болю, що розгорівся під час руху, пересилився, і я провалилася в темряві. Я відчула, як він несе мене, але агонія від болю, що розгорівся під час руху, пересилився, і я провалилася в темряві. Минули години, ще знову прийшла до тями, а може секунди, а може дні, а може вічність, і я засуджена маликом до нескінечних тортур за свою нерозсудливість. І все ж я не могла змусити себе каятися в тому, що їх врятувала. Можливо, краще померти, але тоді може померти Ксаден. Щоб нас не поділило, я не хочу, що він помер, ніколи б не хотіла. Вітер в обличчя і ритмічні удари крил казали, що ми в польоті, і знадобилися всі сили, щоб піднятися хоча б одну повіку і побачити небо над скелями Дралора. Цю величезну прірву неможливо не впізнати. Через неї тельське повстання не тільки сталося, а й мало не досягло успіху. Отрута опалювала кожну вену, кожне нервове закінчення сповільнювало серцебиття. Незважаючи на всю іронію долі, що я помру від отрути того, чим сама володію, Майстерно, я не могла набратися сил, щоб заговорити, запропонувати антидот. Та як, якщо я навіть не знала, чим мене отруїли? Лише кілька годин тому я не знала і про існування винітелі в реальному світі, а тепер знала лише біль та смерть. Це було лише питання часу, у мене його залишилося небагато. Смерть була б краще, ніж ще одна секунда в цьому телекостриці. Але, мабуть, на цю милість я не могла розраховувати, прокинувшись знову. Повітря, мені не вистачало повітря, легені намагалися зітхнути. Впевнений, запитала її Кожен крок саден віддавався новою хвилю агонії, що розбігалися від бока по всьому тілу. Досить, блін, питати, зірвався Гарік. Він ухвалив рішення або допомагай, або на і Моджен. І це погане рішення, заперечив хтось. Коли в тебе буде 107 шрамів на спині, кіаране, тоді й приймеш краще, огризнувся Буді. Раптом прогримів ретерна. Налякавши мене, я здригнулася, тільки посиливши і так невимовну тортуру. Що це він? спитав, звідкись ліворуч Гарік. Якщо коротко він сказав, що засмажить тебе, якщо нічого не вийде, відповів саден, притиснувши мене міцніше. Очевидно, ця частина нашого зв'язку ще діла. Я припала щокою до його плеча і клянуся, відчувала поцілунок на своєму лобі. Хоч цього не мало бути. Не можна зберігати секрети від того, хто для тебе важливий. Чим більше секретів, що будь-яку секунду можуть коштувати мені життя, якщо судити збиття серця, що заїкається. Воно ледь рівний вогонь, що припікав вени. Боги, краще він просто дав мені померти. Я не заслужила. Через мене загинув Ліам, я така слабохарактерна, що навіть не здогадалася, що Дайан використав мої спогоди проти мене і проти Ліама. Ти маєш боротися, Ві. Шепотів Ксаден біля мого чола. може наводити мене, скільки хочеш, але тільки коли прокинешся. Може кричати, бити, кидати в мене своїми довбаними ножами, плювати, тільки живи. Ти не можеш просто так змусити мене закохатись, а потім померти. Нічого з цього не має значення без тебе. Він говорив так щиро, що я майже повірила. Саме через це я й тут опинилася. Ксаден? Гукнув знайомий голос, але я не могла його впізнати. Може Боді? Хтось із другокурсників? «Стільки незнайомців і жодного друга. Ліам мертвий. Ти мусиш її врятувати».